Мовивши це, розпустив він негайно зібрання Ахею. Кожен додому свого, усі порозходились люди. А женихи в Одисея божистого дім повернулись. Берегом моря піщаним пішов Телемах далеченько. Сивою руки водою омив і звернувся до Афіни. Вислухай, о божество, що вчора в наш дім завітало, і кораблем наказало мені по туманному морю їхать питати вістей, чи додому так довго відсутній батько не вернеться. Та заважають у цьому Ахеї більше ж усіх женихи, що з ухвальству їх краю немає. Так він молився, до нього наблизилась тихо, Афіна, ментора вигляд прибравши, з ним постатю й голосом схоже і, промовляючи словом, звернулась до нього крилатим. Ні слабодухим, ані. Нерозумним не будь, телемаху, Силу і відвагу міцну Від батька свого перейнявши Те, чим всього досягав, І ділом він завжди, і словом. Буде й для тебе тоді Твоя путь небезплідна і немарна. А як не син ти його І не зло народивсь пенелопи, то я не певен, що ти досягнути здолав, чого прагнеш. Рідко, проте, до батьків бувають подібними діти. Гірші здебільше вони, а кращих таки небагато. Отже, якщо слабодухим, ані нерозумним не будеш, і Одіссеєва тяма ще зовсім тебе не покине, Є цілковита надія, що сповниш своє ти завдання. А про дурних женихів, про їх каверзи, їх забаганки ти не турбуйся. Цілком нерозумні вони і неправі. Навіть не знають нещасні, що смерть і чорна їх доля близько за ними стоїть і в день їх єдиний загубить. Зовсім недовго триватиме путь якої жадаєш. Буду бо другом твоїм так само, як батькові був я. Бистрий тобі корабель споряджу і сам поїду з тобою. Ти ж повертайся додому і трохи побудь з женихами, та приготую дорогу припаси в судині належній, в амфорах вина. А борошно ячне цей мозок людини В грубих міхах шкіряних. Гребців добровільних я швидко Сам міжнародом зберу. У морем омитій і таці Знайдеться тих кораблів І нових, і старих ще багато. Я придивлюся до них, Який поміж ними найкращий, Швидко його спорядивши, Поплинемо в море широке.